Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді Переклад Де Труценко. Розділ 10. Пані та працівники. За півгодини ретельно одягнена бачаба увійшла в супровідді ліді до парадної зали, де на довгій лаві вже сиділи всі наймити. Бачаба сіла за стіл, розгорнула облікову книжку і, взявши в руку перо, поклала біля себе брезентову торбу з грошима. Витрусивши з неї, спочатку невелику кубку монет. Леді вмостилася поруч і почала шити. Час від часу вона відривалася від шиття і поглядала на всі біч, аби з оглядом своєї людини в домі, що користується особливими правами, брала в руки монету з кубки, що лежала на столі, і уважно роздивлялася її. Причому на обличчі її в цей час було ясно написано, що вона дивиться на неї винятково як на витвір мистецтва, а не як на гроші, які їй хотілося б мати. «Перш ніж почати, – сказала бачеба, – я хочу з вами поговорити про дві справи. Перше – це те, що управитель звільнений за крадіжку і що я вирішила тепер обійтися без управителя. Керуватиму фермою сама. Своїм розумом і руками. З лави досить виразно долинуло здивоване «Ого!». Друге – ось що. Дізналися ви щось про фані? Нічого, панну. А зроблено щонебудь, щоб дізнатися? Я зустрів фермера Болдвуда, сказав Джейкоб Смолбері. І ми разом з двома його людьми обнижпурили дно нюмірського ставка, але нічого не знайшли. «Я новий вівчар», – допитувався в голові в Ялбері. «Думали, може, вона там ночувала, але ніхто її там не бачив», – сказав Лейбентол. «А Вільям Смолбері не їздив у Кестербридж?» «Поїхав панно, тільки він ще не повернувся. Години до шостої обіцяв бути». «Зараз за чверть шоста», – сказала бачеба глянувши за годинника. Значить, він ось-ось має повернутися. Ну, а тим часом вона зазирнула в облікову книжку. Джозеф Пурграс тут? Так, сер, тобто панно, я хотів сказати, озвався Джозеф. Я саме і є Пурграс. Хто ви такий? Та ніхто по совісті сказати, а як люди скажуть, не знаю, ну їм видніше. Що ви робите на фермі? Вожу всілякі вантажі, сер, а під час посіву ганяю граків і горобців з поля, ще допомагаю свиней різати. Скільки вам належиться? 9 шилінгів, 9 пенсів, сер. пробачте панно, та ще пів пенса замість того негодящого, що я минулого разу отримав. Правильно, і ось вам ще 10 шилінгів на додачу подарунок від нової господині. Батшеба трохи заширілася від того, що їй було нікого виявлятися ще десь на людях. А Генрі Фрей мовчки висловив свій подив, звівши брови і її розщепіривши пальці. «Скільки вам належиться?» «Ви там, у кутку. Як вас звати?» – проводила Батшеба. «Меттю Мун, панну!» – звикнулася якась дивна постать у сросці, яка висіла на ній, як на вішаку. «Меттю Марк, ви сказали?» «Говоріть же, я не збираюся вас кривдити!» – лагідно додала юна фермерка. « Поправив Генрі Фрей ззаду, Метю Мун, повторила бачимо, перебігаючи блискучими очима список у книзі, десять шилінгів два з половиною пенси. Правильно тут підраховано? Так, пану, ледь чутно пробелькотів Метю, і голос його був схожий на шурхіт сухого листя. Ось іще десять шилінгів. Наступний Ендрю Ренді, ви здається, що не однялися до нас. Чому ви пішли з вашого останнього? місця? Пр Прошу пану. Пропрошу він заїка, знизивши голос, пояснив Генрі Фрей. Його звільнили, бо він там, бо він тільки тоді виразно говорить, коли лається. Ось він, значить, свого фермера так і висварив, сказав йому, що він, мовляв, сам собі господар. Він, пану, лаятися може не гірше нас з вами, а говорити так, щоб не спотикаючись, це в нього ніяк не виходить. <кх> Андрю Ренді, ось те, що вам належиться. Гаразд, дякувати, закінчите післязавтра. Муза Міллер, о, та тут ще інша німфа. Обидві жінки треба думати. Так, пано, ми тут, пронизливо вигукнули обидві, що ви робите на фермі? Сміття збираємо, снопи в'яжемо, курей і півні з городів кишкаємо, зену для ваших квіточок копаємо. Гм. Зрозуміло, як вони, нічого, ці жінки, тихо запитала вона у Фрея не питайте, панно, недолугі молодички, шльондри обидві, яких світ не бачив», – пошепки сказав Генрі. «Сядьте!» «Це ви кому, панно?» «Сядьте!» Джозеф Пурграс ззаду на лаві навіть пересмикнувся, весь і в роті в нього пересохло від страху, коли він почув короткий наказ Батшабе і побачив, як Геннері, зіщулившись, відійшов і сів у кутку. «Тепер наступний, Тол, ви залишаєтеся працювати в мене?» «Мені байдуже!» «У вас чи у кого іншого пана або платили добре», – відказав хлопець. «Правильно, людині жити треба», – пролунало з того кінця залу, де щойно увійшла якась жінка. «Хто ця жінка?» – запитала батчеба. «Я його законна дружина», – зухвало відповів той самий голос. Власниця цього голосу видавала себе за 25-річну, виглядала на 30, знайомі казали, що їй 35, а насправді їй було 40 років. Ця жінка ніколи не дозволяла собі, як деякі інші молоді дружини, виявляти на людях подружню ніжність. Може, тому що в неї цього й близько не було? О такої, сказала бачиба. Ну що ж, лайбане, залишаєтеся ви у мене чи ні? А вже ж панно. Знову пролунав пронизливий голос законної дружини. А він може сам за себе говорити? Що ви, панно, він з наряддя, відказала дружина. «Так, може, й нічого, а насправді дурний, мов ступа». Хм. За молодий, аж перехнябившись від зусилля показати, що він ні трохи не ображений таким ставленням, бо як ото кандидат до парламенту під час виборчої компанії добротливо зносив усі образи і прокльони. Отак вона викликала усіх наймитів. «Ну, здається, я покінчила з вами», – сказала Батшаба, згорнувши книжку, відкидаючи з чола пасмо кіс. «Що, Вільям Смолбері повернувся?» «Ні, панно». Новому вівчарю треба підпаска дати, подав голос Генрі Фрей, знову намагаючись потрапити в наближення й посуваючись бочком до стрільця Батшаби. Так, певна річ, а кого йому можна дати? Каїн був дуже непоганий хлопчина, сказав Генрі, і вівчар Оук не нарікатиме, що він ще малий, додав він, з вибачливою посмішкою повернувшись до вівчаря, який зупинився біля дверей, згорнувши на грудях руки. Ні, я проти цього не заперечую. — сказав Габріель. — Як це йому таке ім'я дали? — запитала бачиба. Бачите, мем, мати його бідна жінка була неграмотна. Святе письмо погано знала, от і помолилася, коли хрестила. Думала, це Авель Каїна вбив. Ну і назвала його Каїном. Священник її поправив, та запізно. З книги церковної ніяк не можна нічого викреслити. Звісно, це не щастя для хлопчика. Справді нещастя ну, та ми називаємо його Кайні, а мати його, бідна вдова, так побивалася, так побивалася, всі очі собі виплакала. Батько з матір'ю у неї зовсім не хрещені були, ні до церкви, ні до школи її не посилали. Отак воно й виходить, пано, що гріхи батьків падають на дітей. Єфрей скорчив сумну гримасу, яку годиться мати на обличчі, коли нещастя, про яке йде мова, не зачіпає твоїх близьких. Так, дуже добре, нехай кайні бол буде під паском. А ви свої обов'язки знаєте, вам усе ясно? Я до вас звертаюся, Габрієль Оук? Так, усе ясно, дякую вам, пане Евердін, відповів оук, не відходячи від дверей. Якщо я чогось не знатиму, то запитаю. Він був приголомшений її, її зимним тоном. Звісно, нікому на думку не спало б, що оук і ця красуня, перед якою він зараз шанобливо стояв, могли бути колись знайомі. Але, можливо, ця її манера триматися була неминучим наслідком збагачення, яке привело цю дівчину в маєток з великими угіддями. За дверима перед покої почулися тяжкі, неквапливі кроки. «От Білі Смолба і повернувся з Кестербриджа, вигукнули всі хором. «І що ви там дізналися?» – запитала батшеба. Потім, як Вільям, дійшовши до середини зали, дістав з капелюха носовичок і ретельно втер собі лоба. «Я б раніше повернувся, то тож негода». Сказав він, важко тупнувши спочатку одною, а потім і другою ногою. Тут усі побачили, що чоботи його обліплені снігом. «Давно збирався, і, бач, випав такий», – сказав Генрі. «А що ж із Фанні?» – запитала Батшаба. «Та, ок, панно, якщо так відверто сказати, втекла вона солдатами. Не може бути. Така скромна дівчина. Я вам зараз усе, як я розповім». Я в Кестербриджі просто з казарми подався, от вони мені й сказали, що 11-й Драгунський полк нещодавно з постою знявся. А на його місце інші війська прийшли. А 11-й минулого тижня на Мелчла-стріт виступив, а там, може, іще куди далі рушить. Наказ їм від начальства нежданно негадано прийшов, ну так уже воно, видно, належиться. Вони кажуть, й отяматися не встигли, миттю знялися та й виступили. Кажуть, повз нас ішли. Габріель слухав з цікавістю. «Я бачив, як вони йшли», – сказав він. «Так», – провадив Вільям, – «кажуть, вони там по головній вулиці отак хвацько гарцювали, та ще й з музикою і співали, покинув я дівча. А вже сурбачі як старалися, і барабан так гудів, що кажуть, все нутро в людей переверталося, а дівки їхні в корчмі кажуть, аж слізьми обливалися». Але ж вони не на війну пішли?» «Ні, панно» але їх відправили на місце тих, кого, може, і на війну послали, а вже воно там одне з іншимого, як близько пов'язано. Тут я, значиться, і вирішив, що Фанін хлопець не інакше, як у тому самому полку, а вона, значить, за ним і пішла. Оце воно, пану, все як пописано, і виходить. А ви його прізвище дізналися? Ні, пану, ніхто не знає. Схоже, він непростий солдат. Габріель замислено мовчав. У нього з цього приводу були певні сумніви. — Ну, сьогодні ми навряд чи щось ще дізнаємося, — сказала Батшеба, — але так чи інак. Нехай хтось із вас бігає зараз знову до фермера Болдвуда і розповість йому те, що ми тут чули. Вона підвелася, але перш ніж піти звернулася до присутніх з маленькою промовою. Вона виголосила її з великою гідністю, а їй чорна сукня додавала їй ваги і значущості. — Так от знаєте тепер у вас замість господаря буде господиня. Я ще сама не знаю ні своїх сил, ні здібностей у фермерському ділі, але я буду старатися, що мога. І якщо ви будете добрі мені служити, так само буду служити вам і я. А якщо серед вас є ще шахраї та злодюги, сподіваюся, що ні. Нехай вони не думають, що я, жінка, не розберу, що добре, а що погано. Усі казали, ні, панно, ліді. Чудово сказано. Ви ще не встигнете очі розплющити, а я вже буду на ногах. Я буду на полі, де ще, встан... ще ви не встанете. Ви тільки на поле видете, а я вже снідатиму. Дивіться, я ще вас усіх здивую. Усі так, панно. Ну, а поки що до побачення. Усі до побачення, панно. господиня вийшла за столу і попрямувала до виходу, підмітаючи дорівку шлейфом своєї чорної шовкової сукні і тягнучи за собою соломинки, що почіплялися за неї. Прийнявшись її відповідної до нагоди важливістю, ліді простувала за нею. Не так велично, але в усякому разі наслідуючи її. Двері за ними зачинилися.